أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله عز وجل في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير كلام كلام الله عز وجل والخير لهذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد احييكم بتحيه الاسلام بتحيه اهل الجنه السلام عليكم ورحمه الله تعالى <تصفيق> Zaista je zadovoljstvo živjeti za Islam a ne od Islama. Kako i ne, draga moja braće i cijenjene sestre, onaj ko spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, onako kako se Allah dželle veala predstavio u Kur'anu i Sunnetu sa svojim lijepim imenima i savršenim svojstvima, takav insan uživa u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nasinamiski stvorio i ljudi moraju nešto obožavati. I Kur'an kaže: "Oma khalaqtu jinna wal illa liya'budun." I to jest i džina i ljudi A onda subhanahu wa ta'ala navodi tri meta pa "Wa minan-nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubillahi amanu ashadu hubban od ljudi ima oni koji su uzeli kumire za Bogove. vole i kao što se Allah voli. A oni koji vole Allaha, a oni koji vjeruju, oni najviše Allaha voli. Pa iz toga ta velika ljubav prema našem stvoritelju da ga obožavamo i da zalažemo na tom putu svoje imetke i svoje živote Nadajući se nagradi ono svjetskoj, jer ona je zagarantovana onima koji budu bogobojazni i koji budu vjerovali. I zato Muhammed s.a.v. je bodrio svoje ashave, poslisao ih na žrtovanje na Allahovom putu i samo im nudio džennet. Mi kažemo samo, jer mi danas smo tako slabi u jednom nezavidnom položaju da nama ovo samo treba objasniti. A to je puno i to je najviše i to je moto koji treba da motiviše vjernika da ima veliki optimizam i da se žrtvuje da radi za Islam i da u tome uživa. A nakon toga rad za Islam i zalaganje za Allahu tebareke taala vjeru će biti slatko i užitak ako čovjek bude slijedio Muhameda sallallahu alej ve jer je on najbolji vjernik on je najbolje spoznovala Allah subhanahu wa ta'ala i za njim nam je nalijegeno da idemo i za Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul in kuntum tuhibbu na Allahe fattebiuni yuhbibukum Allahu wa yagfir lakum dunubakum rećim o Muhammede ako Allah voli ne ka tebe sliede pače Allah i pa kada gledamo o život bio za islam Sad je bio za islam i tako je odgojio generaciju koja je sva živila za islam. Njihovi meci i njihovi životi bili su počinjeni ovoj vjeri o medinu da bi se uzigla Allahu vjera. Užitak u radu ili u ži, užitak u ovim ibadetima puno je toga u Koranu i sunnetu što nam govori da onaj koji istinski obožava Allaha subhanahu wa taala i onaj koji istinski sledi Muhameda sallallahu alej ve on ne može osim da uživa u ovom dinu Mi gledamo danas naše ljude na ovim prostorima. Oni se pate sa ovim vako lijepim dinom. A ovo je dalike din qaym, lekin aksar an-nas Ovo je zaista prelijepa vjera. Ovo je čvrsta i stabilna vjera. Ali većina ljudi svojim djelima šta potvrđuju da je ovo teška vjera, neistržljiva, težak tempo, kako ćemo klanjati, kako ćemo se Islama držati, dok onaj koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, u tome uživa. I zato se u Kur'anu spominjeju sunnetu užitak oka. Rabbana heblana min ezuadjina wa durijatina kurrate a'jun, wa lil mutakine imama. Gospodaru naš, daj nam čestitost u našim ženama i u djeci našoj. I daj smiraj oka u svemu tome. Uđa'alna lil imana i daj da se drugi u pozitivnom smislu nas ugledaju. Poslanik Al-Sallam nije se usrušavao da iskaže nešto od oga dunjavka, pa je kazao prijatnim se čini mirisi žene. Ali je onda istakao ovu vrijednost. U ođu' ila kurratu a'yuni fesala. A užitak moga oka je u namazu. Zajte braćo, da nema većeg radnica od onoga koji grade od namaza. U namazu morao biti skrušeni i smireni. I da namaz djeluje na nas, da bi uživali u tome. Pa uvijek. Gledajmo kada klanjamo za nekim, jesmo li ostvarili ove principe ili nismo. Zato uživati u islamu i zadovoljstvo je živjeti za islam, a ne od islama, je ono o čemu zajedno večera s vama želimo da podijelimo i da zajednički dođemo do zaključka, da mi trebamo živjeti za islam, a ne od islama kada je pogubljen Sejid Kutb Rahimahullah i u samom tom činu dolazi muftija egipatski i onda uveliča taj cirkus pa mu kaže Sejidu Kutbu, pučije mu riječi i kaže mu talqin, reci la ilaha illallah znači s tvojim ovim svatanjima, ovo što ti govoriš i čemu pozivaš tisi za osuđivanje i odbacivanje pa mu kaže Sejid Kutb Rahimahullah mi živimo za la ilaha illallah A ti jedeš hleb od la ilaha illallah I zato su selefi govorili Fasadul, fasadul umara bi ulema Pokvarit će se vladari Namjesnici vođe onoga momenta kada se pokvari ulema Znači ulema mora biti ta Koja će pokazati kao što je kazao Muhammed s.a.v. Svojim govorom, svojim djelom I svojim ubjeđenjem i opredjelenjem da je živio za islam i samo znači udario pečat na tu historiju poslanika a nakon toga ostavio ostavio nasljednicima a to su ulema da nastave tim putem ovo je bio samo jedan uvod a ja riješ predajem prepuštam našem dragom bratu uvaženom da i našem Nusvetu imamojuću koji će nam Pokajmaći ti ovo o čemu želimo večeras skazati. Pa molimo Allaha tebarek evo da nam svima bude prijatno i da naš zaključak na kraju bude i konstatacija zaista je znači zadovoljstvo živjeti za Islam, a ne od Islama. Tafadu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa, wa subhanahu wa ta'ala, onako kako priliči Allahu subhanahu wa ta'ala da se zahvali zahvaljujemo na svim njegovim blagodatima a njegove blagodati su bezbrojne i ne mogu se izbrojati Allahu subhanahu wa ta'ala posebno zahvaljujem na blagodati ovog dina što nas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio od sredbenicima umeta Muhamada Sallallahu alaihi wa sellem a zatim nas učinio od sredbenika njegovog sunneta Zatim nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao na i zavloda. A zatim Allahu subhanahu wa ta'ala posebno zahvaljujem što me počastio da sam opet nakon više godina ovde sa vama u kaknju da uz Allahovu pomoć ovo veće provedemo u imanu i zikru spominjanju Allah subhanahu wa ta'ala veličanju Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala i donoseći salavate na Mohameda s.a.w., na njegove sahabe i njegovu časnu korolicu i na sve one koji budu slijedili na pravom putu do sudnjeg dana. A zatim, braćo, ja ću se nadovezati na ovu konstataciju da mi vidimo ovdje kod nas ljude koji za sebe smatraju da su muslimani. Međutim, u ovom svom islamu koji oni vide kako ga vide i doživljavaju kako doživljavaju, i praktikuju onako kako vi vidite oko sebe da ga praktikuju mi vidimo da ljudi u tome nauživaju čak šta više da se sa, sa svojom vjerom često pati i da često sa svojom vjerom imaju neugodan, neugodan osjećaj i to nije slučaj samo sa, sa bošnjacima vi razgovarajte sa ostalim ljudima pa ćete vidjeti da i kršćani na našem području takođe kad su poznate sa njima i razgovarate vidjet ćete da takođe svoju vjeru ne upoznaju i da u toj svojoj vjeri nikakve slasti ne osjećaju i nimalo ne uživaju ali su stjedbenici nečega što su naslijedili od svojih očiva i djedova i tako zapamtili i oni samo zbog toga smatraju da trebaju ostati na tom, na tom putu zbog toga je potrebno govoriti o dinu da bi se din zavolio i da bi se u dinu uživalo jer Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj din objavio upravo da bi ljudi u njemu uživalo odnosno da bi im ovaj din i ovi propisi koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio omogućili da lijep život na dunjalu prožive i da time zarade vječno uživanje na afiret i zar niste primijetili da Allah subhanahu wa ta'ala one koje je uputio oslovljava kao one kojima je dao svoje blagodat pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala mi u fatihi na svakom rekatu dobijemo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na put onih kojih na put onih koji vas ti dao svoje blagodati ova riječ enante znači njame blagodat znači nešto u čemu se uživa pa oni koji su u islamu i na dinu i na pravom putu oni su u užicima i uživanjima. i mi molimo Allah da nas uputi na put onih kojima je Allah dao da uživaju dao im da uživaju. Na svakom rekatu tako Allah s.w.t. Ta molimo i ja sada Allah s.w.t. molim da nas učini od onih koji će biti od onih koji su na ovom putu, kojima je Allah dao užitke, blagodati da u njima da u njima uživaju. A najveća blagodat u kojoj se uživa je ovaj din. Upravo zbog toga što je stanje većine ljudi danas tako da su daleko od dina i da u dinu vide stege, okrutnost, da u dinu vide isposništvo ostavljanje užitaka često u dinu vide patnju i ne mogu da dokuće kako vjernici u svom dinu i svoju vjeru uživaju upravo zbog toga je potrebno večeras ukazati na jednu stvar da se mora oni koji su već osjetili miris dženneta a onaj koji osjetio slast imana zapravo osjetio ga zbog čega zbog toga što u njemu uživa i zbog toga što je osjetio miris i blagodati dženneta a onaj ko ne osjeti taj žitak i ne osjeti tu blagodat i slast imana na dunjaluku neće osjetiti ni slast dženneta na afiretu i omini su već u džennetu na dunjaluku osjećaju tu slast osjećaju taj žitak to ih čini snažnim čvrstim upornim istrajnim kako ne mogu biti ostali ostali ljudi koji nisu na uputni zbog toga što ljudima upravu u njihovom životu fali taj užitak i nedostaje i zbog toga što se pate pate se u svom dinu zato što im je din isprava, pate se u svom nastojanju da dosegnu dunjaluške užitke pa onda u njima nađu bol i patnju pa kad se prejede za boli ga stoma, kad se prepije Mahmura Hevtudana, boli ga glava, a kad za ženama bezobzirno trči, onda opet na kraju skoči s mosta na glavu. Jel tako? I tomu bude na kraju kraj njegovog uživanja za kojim je trčao, bude nesnošljiva bol. Kraj njegovog uživanja za kojim je žudio i trčao bude nesnošljiva bol koju on ne može više da trpi pa sam sa sobom okonča u najviše slučajeva i to se sve češće događa u našem društvu u kojem nema sistema koji funkcioniše i u društvima oko nas. Pratite znači, statističke podatke u okolnim državama šta se dešava. Zbog čega? Zbog toga što ljudi žude za tim užitkom koji im fali, a to je užitak dina i blagodac dina. Zato je obaveza obave za danas raditi za ovaj din i jutome uživati. I prav je užitak danas za ovaj din raditi i ovom dinu pozivati. Raditi danas za ovaj din, odnosno, kao što je u najavi rekao raditi pa sada ispravio, je tako, pa ovaj živjeti zapravo to je isto značenje tako zato je on i po, i po pa rekao raditi znači u stvari to jest šta znači živjeti za ovu vjeru znači jer za nju raditi za nju sve žrtvujete a Allah subhanahu ta'ala jeste Allah po čemu je on Allah ako nije onaj koji se iznad svega voli koji se iznad svega poštuje koji se iznad svega veliča od kojeg se iznad svega strahuje za čim se zadovoljstvom iznad svega žudi za čim se blagodacima iznad svega žudi i teži e to je Allah to je Allah a ovaj Allah, naš gospodar uzvišeni gospodar on je postao nepoznanice ljudi. Ljudi ga ne poznaju. Zbog toga pati. Ljudi ne poznaju po čemu su oni muslimani. Ne poznaju svoj šehadat la ilaha illallah. Da on u sebi nosi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala iznad svega. Pa tog šehadata ne može osjetiti ko nije upoznao Allaha i ko ne zna šta uopšte ovaj šehadat znači. Zato je danas rad za islam i pozivanje ljudi da rade za islam jedan od dvaje najvećih vađiba. A to mi danas zovemo Davo. To je jedan od najvećih vađiba. A Allah najviše voli da se rade one stvari koje su vađidi, koje su obavezne, koje je on stavio u obavezu. I najveća obaveza danas je da se ljudi pozovu Allahu subhanahu wa ta'ala da se pozovu u ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala prijekornu poslušnost Allahu subhanahu wa ta'ala jer on je Allah jedan jedini uzvišeni gospodar milostivi i samilostni gospodar sudnjeg dana on je taj koji nas opući i ne samo to Allah subhanahu ta'ala nas upući i to je njegova blagodat prema nama. Ali mi na uputi ne možemo ni obstati ako nas Allah na tom putu ne učvrsti. Pa vidi, jednu ti blagodat Allah subhanahu ta'ala dadne uputite, a onda ti drugom blagodat pored toga učvrsti i držite na uputi da dođeš pred njega i preseliš na pravom putu. Njegove blagodati se ne izmijer, ali ljudi ne znaju, ali mi smo obavezni da ljude pozovemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj poziv, ova dava kao najveći vjersit, ona je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ona je ibadet, a mi smo radi ibadeta stvoreni. Ona stvoreni, ona selektul jinne wal insa ila liya'budun. Djine ljude stvorio sam samo da mi robuju A poziv allahu je robovanje, robovanje Allaha. To je jedan od najvažnijih važnih Može li onaj ko je ispoznao Allaha da bude ravnodušan da ljudi oko njega se guše u nesreći i neznanju? A njihova nesreća dolazi odatle što ne znaju Allaha i nisu ga upoznali. I ne znaju za njegove blagodati prema njima. I ne zahvalni su Allaha. Odatle njihove patnje sve dolaze. Onaj ko je Allaha upozna, nemoguće da bude i nesretan. Njegovo srce ispunjeno ljubavlju, pokornošću Allah Shana smirajem i užitkom imana koji se ne može ispuniti, koji se ne može mjeriti ni sa kakvim drugim užitkom. Vađiv je poziva. međutim, kome? Kome je vađev i kako poziva? Danas svi tvrde da Allahu pozivaju. Danas svi tvrde da rade za islam. Ima liko danas da kaže da ne radi za islam. Svi tvrde da rade za islam, da se bore za islam. Za dobro islama. Međutim, često ćemo vidjeti da ljudi u svojim dijelima pokazuju da ne rade za islam. Da je to samo parola ispod koje oni rade za svoje lične sitne interese. Pa ćemo vidjeti da postoje čitave institucije koje su organizovane da ovaj narod manipulišu sa njim, iskorištavaju njegovo neznanje, tako da ostane uvijek ovaj narod u neznanju. Kao da su naši ljudi nesposobni da nauče učit Kur'an, treba i ostaviti u neznanju, da oni nikad ne uče i Kur'an, a da uvijek plaćaju jasine i hatme. I da misli da je to sad neka velika nauka, proučiti jasin i proučiti Kur'an. Zar nije normalno stanje da svaki musliman uči Kur'an? Kako se može dozvoliti da naši ljudi misle da su muslimani, da ne uče Kur'an nikako? Da traže nekoga da mu plate da prouči Kur'an? Kaže, Aisha radijallahu anha, čudim se ljudima koji dožive 30, a nisu hafizi Kur'ana. Kako? Zato što ga vajka u postelji ustavljuje učimu Kur'anu. Je li tako? pa čim priraste ide u džemat na akšam uči se Kur'an na jaci se uči Kur'an na sabahu se uči Kur'an u uči Kur'an kod će uči Kur'an kako? kako da ne bude hafiz kako da ne nauči Allahu knjigu stalo se druži sa njom od tako, od kako je stasavao i kad nije za sebe ništa znao on je slučio Kur'an međutim šta je s nama i zašto se sa našim ljudima tako manipuliše i od kud i kome ko ima hrabrosti da naše ljude tako u neznanju ostavlja smakodcjenjivajući i smatrajući da su nesposoblj da oni uče Kur'an? I tako dalje razne druge novotarije, izmišljene stvari u vjeri, namete, jel tako obaveze koje nije Allah obavezao ljudima, izmišljeni noviji i badeti Istovremeno prešućivanje grijeha koji se javno čine, prešućivanje čak što više kufra koji se javno čini, širka koji se javno čini, čak što više često se i poziva stvarima u kojima ima širka i kufra. Organizuje se ajvatovica na kojoj ima širka i velikog i malog i ima grijeha i velikih i malih i svi to znaju i opet ovi koji tvrde da rade to radi Islama to organizuju i to je za to. Da li je moguće da se takvim ljudima povjeruje i da li je moguće da mi stvarno mislimo da oni rade za islam? Da li je moguće da neko od njih izjavi da kaže mi ne želimo šerijat, ne želimo Allahov zakon, a onda da zaprijeti Čitavom kantonu Sarajevskim ljetom, to jest revolucijom Je li tako? Zaprijeti revolucijom zato što su Je li tako Vjeroučitelji ostali bez posla u školama. Zašto je ovdje borba? Za islam? Ne možemo da vjerujem, teško nam je povjerujem Teško nam je povjerujem Je li tako? Teško je u takve stvari Zato u tom takvom radu za islam i nema bereketa. Zato u tom takvom radu za islam nema rezultata. Jel' tako? I zbog toga i zbog svojih postupaka, jel' tako, otvara se mogućnost onima koji se bore protiv islama, da iskoriste ovakve stvari, pa da narod šta još više i još dalje, odalje od Allahove vjeri. Znači, ovi ovaj neki koji tvrde da rade za islam svojim postupcima praktično, što ljude od islama udaljavaju. Zato mi često kažemo da se bojimo da potpadaju pod Kur'anske ajete u suri Taube, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže ištarao bi ajati Allahi femenem parila, tasaddu an sevil. Prodali su Allahove ajate, subhanallahu. Nekad, nekad prvim generacijama muslimana možda nije bilo jasno kako to prodali Allahove ajete jel tako nije moglo biti jasno dok nije došla ova danas generacija koja bukvalno prodaje jasine i hatun imali što ovo iako prodavanje ajeta obuvata jel tako daleko i sire značenje ali vidi došli smo na stepen da se baš bukvalno prodaju i šta kad prodaju Allahove ajete za ono što malo vrijedi fasaddu pa odvraćaju, znači time što su Allahove ajete prodali za malo što vrijedi time odvraćaju fasaddu an sebi i odvraćaju od njegovog puta, ja, ajuha, ladina, amanu inne kathira minal ahabari wal ruhbani, le nasi bil batil, ve jesuduna od sebi. si zaista mnogi monasi i svećenici jedu bespravno i metke ljudi. Jedu imovinu ljudi bespravno. I tako odvraćaju od Allahovog puta. A vidi, zar nisu ovi ljudi koji su sa Kur'anom i u Mescidju i u Džaniji, bili najpreči da oni upravo ljude pozovu Kur'anu i Islamu? Zatako upozotovala Sveta Svetala kaže: "Bolje da ih zabranjuju rabbani i uhbara da njihov govor Wa da njihov naziv Trebalo je da ih njihovi monasi, učeni ljudi, da ih njihovi svećenici, učeni ljudi, da im zabrane griješan govor i haram jelo da jedu ono što je haram trebalo bi trebalo je tako je trebalo, ali nije nije bilo, nažalost osim ovih mi danas imamo jednu drugu daleko manju skupinu ljudi jel tako, vrlo ograničenu skupinu ljudi koje mi zovemo daje kojima je vađib da Allahu subhanahu wa ta'ala pozivaju i da živi za Allahu vjeru. I sve ove daje, u koje vi ubrojite imene i šeha Bilala, je tako? sve ove daje redom tvrde da oni rade za islam i da žive za islam. Ja ovdje ne osporavam, znači, ja ovdje priznajem trud mnogih od njih da zaista su mnogo uradili mnoga pitanja pojasnilo na mnoge stvari ukazali njihovim sebebom mnogi su ljudi Allahu se okrenuo ušli u džamiju njihovim radom i zalaganjem međutim nakon decenije i više ove dave ne vidimo da i ove daje isto tako polako gube osjećaj iskreću u istom pravcu tako da prave istu grešku pa njihovi postupci postaju takvi da postaje očito da oni više ako su nekad i živjeli za islam sve manje za njega živi a sve više pod plaštom dave neke svoje Interese i neke svoje račune podmjeruju. Jel tako? Neboj neko da misli da ja ovdje sebe ističem i izuzimam. Inne nefsele emnalatum bisu. Zaista je svačiji nefs. Jel tako? Na ređi je šta? Zlo illa ma rahina rabbi osim onoga. Ako me se Allah s.a. smilje, Allaha volim da nam se smilje. Znači, dešava se da dolazimo sad od strane naših dalija sa raznim, susrećemo se sa raznim objašnjenjima. Jel tako situacija se počela mijenjati i mi ćemo vidjeti da mnogi od njih kažu mi trebamo, mi trebamo da se istopivo u ovom narodu. Jel tako, da nestanemo, da nas ne prepoznaju da se sakrimo iza ovog naroda. Zašto? Da bi se spasili, da bi se sačuvali. Dobro, a jel to sad odražava stanje nekoga ko živi za islam ili živi da preživi? Druga stvar, zar je dozvoljeno da mi istinu kojom nas je Allah počastio pomiješamo sa neznanjem i sa zabludama koje su u našem narodu proširane Allah subhanahu wa ta'ala upravo to zamira razidovima i korijih i ahl al-kitab je lima talbisu na lhaqqa bil u ahl al-kitab je zašto? istinu zaodijevate u laž pa zabranje wala telbi lhaqqa bil batilu antum ta'alamun a nemojte ni pošto da zaodijevate istinu u laž a vi ste svjesni znate da šta je istina zar ovo nije poziv s druge strane zar ovako razmišljanje ne odaje ružno mišljenje o Allahu zar neko misli da će nas Allah sačuvati i učiniti da se spasimo onda kad nas nema na istini, kad, kad se ne primijetimo da mi pozivamo nečemu kad odustamo, odustanemo od istine pa se sakrijemo za one za koje znamo da ne znaju istinu Tad će nas Allah sačuvat A ako čvrsto stanemo na istini I jasno tu istinu istaknemo I sve jasno toj istini pozovemo Da će nas tada Allah upropast Zar može to biti razmišteno? Nekoga ako radi za islam Ko živi za islam Razotkrivamo se Allah s.a.v. nas razotkriva Pogledajte Saleh alejsalam kad se obraća svom narodu. Jel tako? Kaže svom narodu, jel tako? U, u, u kojem za taj narod, za taj Salehov narod Allah svt. kaže: "وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا U gradu, u tom gradu naroda se muda, bilo je 9 pojedinaca, jel tako? Jedna skupina koji su fesad činili i nisu redu uspostavljali ne reću, Činili. Oni su odvraćali od Saliha a.s. i dogovarali se kako da ga ubiju. Wa makeru makeram, wa makerna makeram, wa humma išhurun. Oni su skladkarili, a imi smo nima spletku spremali sam, što oni nisu osjetili to. I nisu ni osjetili, nisu da je skladka. Fa ondur, kajfe kana aqivatu makrihim, anna dammarnahum, wa qavmahum ajma'in, pogledaj kakav je kraj njihove stvetke sve smo ih srušili njihov narod vidi sad ovdje je Allah sve njih srušio njihove kuće su sve zgomilane i srušene zbog zuloma koji su činili šta nakon svega ovog Allah subhanahu wa ta'ala kaže و anđeina ljevina amenu u kanu i a spasili smo one koji su vjerovali I Allaha se boja Pa što nam Allah subhanahu wa ta'ala Govori o salihom i samudu Nego da nas poduči Da će Allah One koji se neće dodazovu I one koji fesad čini Uništit A mi hoćemo I neko nas poziva da se za njih sakrije Allah subhanahu wa ta'ala njih uništit a koga će spasiti? Samo u Anjine Aladina, anenu u okani Samo oni koji su vjerovali i kanu Jeta Kun. Šta znači ovdje jeder Allahove granice čuvali, nisu obraćali pažnju na ove mufside od Salihovog, a salam naroda, nisu na njemu, nisu njih slijedili. nisu se njima pokorili. Zato Salih alejhi selam poziva svoj narod i kaže: "Vola tuti'u amra al-musrifin." Nemojte slijediti naredbe razvratnika, raskošnika. Jer je njegov narod poznat po razvratu i raskoši. Nemojte slijediti naređenja raskošnika. to tuti'u amra al-musrifin." Nemojte već narod hovenare desjed. Al, al, Salih alejhi salam i to zabrani. Musa alejhi salam kad dostavlja svog brata Haruna kod naroda a ide na Sina, jel' tako? Na da primi odje objavu od Allaha spano i da mu Allah ruči Tevrat koji je svojom rukom napisao. Šta kaže Harun alejhi salam? Musa alejhi Harun? Kazi, ostani ti moj vrate Harune umom narodu iza mene naslijedime i popravljaj stanje, a nemoj slijediti put onih koji neredčine. Pa neredčini svak onaj koji Allah ne zna on ne reči. zbog svega ovoga mi danas vidimo znači i očito postaje ovo jedan slučaj mnogi drugi slučajevi upućuju na to da smo mi sa ovom sredinom koja nije islamska i sa ovom atmosferom i klimom koja nije islamska počeli polako da se saživljavamo i da sa njom srastamo i da se u nju topimo i da nestajemo a prve naznake su nam došle upravo od onih koji trebaju na to da upozore pod Darije. Prvi alamet i toga došli su od njih. Je li tako? Zato što se ovaj din ne može zajedno spojiti sa sabatilom i sa lažimom. Ne može da ide zajedno. I onda zbog toga što taj vatil oko sebi nismo osporavali kako treba da ga osporavamo, nismo se protiv njega bunili kako treba da se bunimo, nismo ljude upozoravali onda su oni nas počeli šta da pozivaju i nas zabjeđuju i onda smo mi počeli da, da se utapamo. A to, je, to su shvatili nevjernici. Jedan od naših braće, koji je živio u jednoj zapadnoj zemlji poslao je sinove u Medinu da studiraju. Pa kad su došli iz Medine svojom pojavom, privukli su pažnju. Pa su novinari došli u njegovu kuću. Pa kad su ušli u njegovu kuću, vidjeli su televiziju koja je ugašena, preko koje piše lažov. Pa su sve to stavili u novine, pa onda novinar zaključuje i kaže za ove pojave i slične kriva je naša vlada. Zašto ne, ne organizi i ne oformi islamske koleđe po ugledu na beč, a ja sam doduo i na Bosnu? Kaže, gdje ćemo mi u svojim sredinama podučavati ljude islamu na način da ne odudaraju tako, i da se ne suprotstavljaju čemu? Sve mu onome što vlada u tog društva to je kof, nevjerovanje, širn, fesad, fisk, grije, pogalom, sve ono što Allah mrzit. I upravo sam onda shvatio šta se sa nama događa kad završimo gazi u Srebegovom adresu, pa onda završimo islamske fakultete, godinama tako učimo o islamu, prolazimo baš šaršijom, sve ono gledamo, satim se saživimo, pa učimo u islamu i opet satim normalno živimo, nema nikakvih nesporazuma, znači mi uvažavamo sav taj kufrne vjerstvo fisk, zinalu, kalko golotinju, sve to mi uvažavamo i oni nas toleršu tako to što mi eto, klanjamo i to pa tako? upravo zbog toga što same daje, kažemo mi daje, neosjetno, neprimjetno, hotimice ili nehotimice, jel tako, kad imamo, hoćemo da imamo lijepo mišljenje o ljudima, jel tako, da uvažavamo, međutim, kažemo zbog toga, ne bez da ljudi osjete, počeli su šta, ne više da žive za ovaj islam kao u početku, kad je bilo puno bereketa, jel tako, nego se u ovu davu šta skod njih povješali i njihovi lični interesi. Pa se onda dava počela usmjera, usmjeravati kako? Da ostvarim ja svoje lične interese. Jel tako? Radimo mi za islam, ali i da obezbijedimo, jel tako, radi lične sigurnosti, jel tako? Nećemo govoriti o stvarima koji privlače Je jel tako? Ili nećemo govoriti o stvarima zbog kojih ćemo izgubiti materijalnu i financijsku podršku od nekih strana, je tako? Znači, uglavnom, dava se počela prilagođavati radi čega? Radi raznih interesa, ili radi financija, ili radi straha, bezbjednosti, sigurnosti, ili radi ličnog prestiža, zavisti, natjecanja. Ja sam učevnik, više škole sam završila tako dalje sve je ovo šta situacija u kojoj su ljudi praktično da tako kažem uzjahali na ovu vjeru da preko nje stignu do svojih ciljeva i često tu i ne, osje, ne osjećaju i ne primijete da se to sa njima dogodilo a Allah subhanahu ta'ala neće od nas primiti ni jedno djelo koje nije isključivo samo radi njega pa neće od nas primiti ni dali u kojoj je pomješano još nešto nije od ashaba htio primiti hijžru ako nije samo radi Allaha i radi Allahovog poslanika salali i salali, radi Islama nije htio prihvatiti hijžru ako je neko učinio hijžru da se oženi e onda je njegova hijžra red toga a Hidža i te tako isto dava. Tako isto dava. Neće Allah od nas primiti. I zato u ovoj davi se manje bereketa i onda počinjemo, znači osnivamo klubove, počinjemo onda te klubove štititi, organizacije razne, jel tako? I počinjemo, znači dava se svodi onda na zaštitu tih organizacija i onda da bi ljude tu zadržali, onda držimo govore koji nikoga direktno ne dotiču niče ničega se ne tiču i ne podstiču nas ni na kakvu akciju, ni na kakav napredak, ni na kakvo razmišljanje, ni na kakav pokret. I onda u toj učmalosti godinama dersova i učenja i što više učimo pod pritiskom stvarnosti i realnosti, pod pritiskom javnosti jedan po jedan islavski propis se napušta. Zato moramo napraviti ozbiljnu reviziju. Stat malo. Malo umite se, pokušat se resetovati. A dobro se. A dobro se umit. Nije malo nego dobro se ukupati, jel tako? Malo razmisliti gdje šta dokle? Kud smo mi to krenuli? Kud je ova naša stvar se usmjerila? Šta je, šta se ovo događa sa mnom? Šta se ovo događa sa nam? Jer kažemo najveći vađib da se bave davom, jesu da je, jel tako? Da žive za islam najpreči su i prije svih ko da je. Da potroše svoj metak, svoju svoj inteleks, svoju fizičku snagu, svoju porodicu, svoju čast, sve da založe za ovu vjeru, najpreći su ko daje, a niste nevi, braće, izazet. Znači i vi, vi ste izazetne, da je. I ja vidim da ste vi prave, da je. Ali, govorimo sad o Međutim, treba da se resetujemo, da vidimo šta je. Kud? Zbog čega je problem? Pa kako ćemo to vidjeti? da da vidimo šta je radio Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zar on nije prvi daje u ovom dinu? Lekat kjane lekom fi rasulillahi u svetom hasene Vi Allahom poslaneiko imate najljepši uzor On nam je u svemu uzor A posebno nam je uzor u U Davi Dede vidimo sa čim je rasul sallahu alaihi sallam počeo u Davi Zar nije počeo sa upozoravanjem na širu Na odraćanjem od kufra Sa je počeo Kako je trajalo Zar se nije distancirao od svih zavuda. Zar se nije distancirao od svega što je bilo krivo i neispravno? I pozivao pravom putu? Gde da vidimo? Da vidimo Rasula s.a.v. A onda da vidimo ashave Allahovu poslanika s.a.v. Šta mislite da se oni ponašali kao miš danas što se ponašamo? Pa često, da bi nešto radili u Davi, čekamo nekoga da isfinansirate našu aktivnost. Allahak, šta mislite da se oni tako čekali? Nekoga da to njima isfinansiraju. Pa da su govorili, nisam ja zadužen za ove ostale korešije. Šta nas driga? Neko obožavaju ekipo i u džahennem. Nije to naša stvar. Ha? i tako dalje da su se ponašali kako se mi ponašamo da li bi ikad ja i ti čuli za Laha i pogledajte njihove primjere a njihove primjere sad kad bi počeli navoditi rijetko ko od nas bi se suspegao da mu suzare poteknu pa se sjetiš primjera onoga savi imetak založi a onaj pola imetka a onaj sam svoj život sjedio pred pragom Resula sa vlani, jeselim, samo da šta čuje od dina. I njihovi primjeri i i trošenja života, i metaka, i vremena, i truda, i intelektualne mogućnosti, i rada, je omogućio da postignu to što se postigni. I znajte da i mi Znači, to što su oni postigli, ne možemo postići na drugačiji. Znači, šta mi čekamo? Šta mi mislimo? Da će se nama sve sami kerameti događati? Ne. Međutim, obzirom da smo mnoge stvari sa Dunjalukom pomiješali i našu davu, vidim da je Prilično i da će odgovarati, da za ovu priliku procitam jednu od fajdi koji je napisao šejkul islam ibn al rahimahullahu ta'ala. U svom dijelu koji su nazvani, tako, elfa vaid, tako, koristi. Pa kaže ibn al-qaym rahimahullahu ta'ala. Kogod man prednost ad dadni od učenih ljudi i zavoli dunjalu, Od mora na Allaha reći ono što nije istin. U svojim šetlama i svojim presudama zato što, nećemo dalje čitati na Arapskom da ne gubimo vrijeme. Tako. Zato što su propisi Allaha subhanahu wa ta'ala u velikoj mjeri u suprotnosti sa ciljevima, dunjaluškim ciljevima ljudi. Zato što često Allaha vi u suprotnosti sa dunjaluškim ciljevima ljudi. Pogotovo ljudi koji su na vlasti. Oni koji slijede svoje strasti, oni ne mogu svoje ciljeve ostvariti nikako, a da se ne suprostave istinu ili da istinu ne odbaci. Znači kako će ostvariti svoje strasti, kako će ispuniti svojim čeifovima, mora istinu odbaciti i njoj se suprostaviti. Pa ako učenjak voli vođstvo, voli vlast, jel tako i slijedi svoje strasti, on to ne može ostvariti bez obzira što je učenjak, jel tako? A da ne odbaci istinu koju zna. Pogotovo ako za odbacivanje istine nađe kakvu šubhu. Pa onda kaže poklopi mu se šubha sa šehom je tako mu se šubaha sa njegovom strašću i onda se kod njega je tako razvije strast i onda on zaboravi šta je ispra, ispravno i skrene sa istine a ako je istina očita i ako nema nikakve šubje oko neke stvari znači po nekom pitanju je istina očita i nema nikakve sublje koju može taj takav učenjak naći, on će reći sljedeći, uradit ćemo suprotno istini, uradit ćemo znači namjerno sad kako ne treba, a onda ćemo se pokajati. Jer on je učenjak, ali tako zna. Uradit ćemo kako ne treba, pa onda ćemo se pokaja pa za nje ih je kaže ibn Qayyim rahmehullahu taala objavio Allah ayata fakhalafa min ba'dihim khalfun adaru as-salata wattaba'u ash-shahawat izani je došla generacija koja je ispustila namaz izostavila namaz izgubila namaz i slijedila svoje strasti isto tako za nje ih je Allah objavio sljedeći ayat fakhalafa min ba'dihim i za njih je došla generacija koja je naslijedila knjigu koja uzima sitne mrvice dunjalka. Uzima od dunjalka ono što znaju da im je haram. Uzimaju i šta kažu? Uzimaju harame. I šta kažu? Nama će biti oprošteno. I ti Šta znači ovo nama će biti oprošteno, vrati? Znate šta to znači? Uzet ćemo ovo sad da iskoristimo priliku a poslije ćemo se pokajati, bit ćemo dobri ljudi, kao što su rekli braća Jusufova, nemojte ubiti Jusufa, bacite ga u je tako? a poslije ovoga budite, bit ćemo biti dobri, ljudi daj da se pohtarišemo sad Jusufa, da ne stoji između nas i našeg oca, e tako. Međutim kaže Allah strana tela dalje: "Vari yatihim 'aradu mithhu ya'khuduh." Međutim ne mogu to da urade. Kad god im opet naleti nešto od harama prilika da uzmu, oni to opet uzmu. Znači oni stalno to ustajevaju i to meni stalno za rodni nije uzet zavjet u knjizi da o Allahu govore samo istinu. Udarasu ma A oni su učili šta je u knjizi. Znaju šta je u knjizi. Zato posebno ovaj govor smjeravam da dajem sebi nasihat. Nasih nasoj braci da im. Udarasu ma fi. Ko ladar al-akhiratu khairu je ladina bolji što sad ahiret je bolji? pa zato što ovi radi dunjalu, kato radiš da ja tako? a ahiret je bolji za one koji se Allaha boje afe la ta'qilun kako ne možete da shvatite ili kako ne razumijete ahiret je bolji e to su te stvari, znači kad se pomješa to sad sa dunjalukom, pa hajde sad Jel tako, sad ćemo uzeti ta logika, šteta je da se propusti prilika, šteta je da ne uzmijemo kamatu, jel tako, uzeti će neko drugi, pa na kjede je neko drugi, pogao. Tako, na isto i način možemo reći, pa ajde uzmi kamatu, šteta je da uzme neko drugi, pa hajdemo popiti alkohol, popit će neko drugi, jel tako? Hajmo čini zinauk s ovim ženama, neko će drugi sa njima zinauk počiniti, i onda, sta smo mi onda. Čemu to vodi? Kakva je ovo logika šeitanska? To je šeitanska logika. Zbog toga sam pročitao ovaj dio, pa kaže dalje iza ovog ajeta, Allah sva'anavu ta'ala nas obavještava da ovi uzimaju, kad god hoće nešto što im je zabranjeno, oni uzimaju i kaže, bit će nam oprošten. I kad god opet im se to ponudi, kaže, opet uzmuj i opet kažu, bit će im oprošten. I oni stalno u tome ustrajavaju. I oni... Na ovaj način moraju o Allahu reći ono što nije istina. Pa kažu ovo je Allahov din, ovo je Allahova vjera, ovo je Allahov propis, a oni znaju da to nije Allahov din i nije Allahova vjera i da to nije Allahov propis zato što čitaju knjigu. Ili oni nekad kažu za nešto da jest Allahova vjera, a ne znaju je li nije. Nego glupi jest zato što njima u datom trenutku odgovara. Pa nekad namjerno lažu na Allaha i govore što nije istina, a nekad govore nešto što ne znaju, jel istina ili, ili nije, pa govore o Allahu bez znanja. A to je grije koji Allah tela ravna sa širkom. Da se o Allahu govori što ne znaš, Allah s.a. to poravnjava sa širkom, da mu Allahu pridružiš druga. Pogotovo kaže oni koji vole vole vođstvo vole vlast i tako dalje kod njih se ovo, ovo razvija i kaže Ibn al ovi na ovakav način moraju izmisliti novatarije u vjeri i uz te novatarije moraju činiti pomiješati svoja djela sa grijesima do tako sa grijesima moraju da bi udovoljili svojim strastima zato što Strast zaslepuje srce, a kad im se srce zaslipi, kaže ibn al onda ne pravi, ne može da napravi razliku između sunneta i novotarije, jel tako? Pa kod njih se izopači stvari, izokrene i on vidi i novotariju sunnetom, a sunet novo novotariju. Zato danas imamo ljudi, kad počneš spominjati novotariju, on dođe i kaže, imao sam slučaj", kaže, "Dobro, a šta ima, aj ti da navedi nešto loše. Šta ima loše sad u ovoj novotariju?" Pa spominje neku novotariju. Lahak. Pa kuće ti veće je loše od toga što je to novotarije. Pa šta će ti gori od toga što je to novotarije? Treba ti još nešto dokazati da to nemaj. A Rasul sallallahu alaihi sallam kaže najgore stvari u ovoj u ovoj versu novotarije. Pa onda spominje ajed da je primjer ovih učenia ka nož primjer el tako gutlo alih neb al ladiyatainu ayatina fansalakha minha fatbaahu ash-shaytan fa kana min adh-dhaawin walau sheena la rafa'nahu biha ka mathali al In jelhef, au te truko Ako ga ti goniš i ružiš on, da će ispružio jezik, da će. Ili ga ostaviš on opet, okay, darci. Tako. Ružan trener. Volim Allaha sviđa da nas izbavi iz ove situacije. Allaha volim da nas izbavi iz ove situacije. Zato, nakon svega ovoga što sam rekao, nakon svega ovoga što sam rekao, kažem i napominjem da je vađib i vama da budete daje i da pozivate i vi jeste daje i ja svjedočim da su mnogi od vas dobre dali. jer vi u rudnicima u fabrikama na cesti u sredstvima javnog prevoza i tako dalje vršite davu ali svjedočim također da mnogi od vas su loše daje tako svojim lošim primjerom odvraćaju do Allahove vjere pa molim Allah tela da nas sve učini od ovih prvih dobrih daji i da nas tela učini da mi svojim radom ne govorom ne pričom ne pokušaj manipulacije nego svojim radom budemo daji i da ljudi u nama zaista vide uzor praktičan primjer Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini Kur'anom koji hoda Jedino tako će ljudi vidjeti šta je Kur'an Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini Od onih koji će biti živi sunnet Rasula sallallahu Jedino tako će ljudi vidjeti ljepotu sunneta Allahovu kosanika sallallahu alaihi wa sallam Zato poziv Ovima koji tvrde da rade za Allahu vjeru a kojima ne možemo da povjereno. I ovima koji također kažu da rade za Allaha i žive za Allahu vjeru, a kojima smo rekli da mi im to priznajemo jel tako, međutim imamo određene jel tako imamo određene nasihate pa kažemo malo smo se zaletili i izgubili, malo nam se počelo kormilo, gubit, malo smo da se popravimo, da se odazovemo. Allahu Subhanahu Wala wa nas nasive, a Allah nas poziva, Ya a Yuhaludina Amen utullahe wa pulu kaulem selecta. O vjernici Allah se bojte i govorite istinu. Allahaku, govorite istinu. Gdje posje moja i tvoja propast? Kad radi strasti, straha ili nekog interesa, krivo nešto kažeš, to je prvi korak. krivo kažeš i poslije počneš krivo da radiš da odbraniš ono što si krivo kazu zato nas Allah s pano ta'ala poziva kulu kaulen sebida Allaha se i govorite samo istinu šta će onda Allah uradit yusleh lekum a'malekum Allah će vam vaša djela popraviti kako će vam popraviti pa normalno uksleku istinu moraš i za istine stat i automatski će ti djela biti dobra kako će biti govoriš istina da te ne nevalja ne može biti vidi Allahu ovog nasihata i kulu kaule sadida recite istinu samo istinu govori i onda će zbog toga što istinu govorite Allah yusleh lakom a'malakom djela vam učiniti dobri Allah će vam djela učiniti dobri zbog čega? zato što ste prije toga istinu kazali i grijeje će vam prosto illaha wa rasuluhu faqad faze fawza na'zima ako se pokri Sallallahu i poslaniko sellem. on once velikim triumfom triumfom once veli častan uspih ko? ko se sakrije izgubi pobje ne nego ko bude se pokorio Allahu subhanahu wa ta'ala I poslaniku sallallahu. alayhi Tako nas Allah poziva Tako nas Allah poziva Tako ja Pozivam sebe Pozivam vas Da se odazovemo ovom Allahovom Subhanahu wa ta'ala Pozivam Da se odazovemo Da ne slijedimo mufsive, zabranjeno Da ne slijedimo kafire I munafike يرسلنا وتعالى تذراني الله رسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي يا ايها الله ولا تتبع الكافرين والمنافقين ووبيربيسنيش اللها себой и не моє слідети кяфире і монафіке не моє слідети не моє слідети кяфире і монафіке то так за то в овом i Allah ovo je opome iako često se nama nešto što vidimo učini lijepim pa za zatim, ali upravo oni koji imaju znanje to što nam se učini lijepim od toga treba da nas odraćaju oni jer gledajte kad su Musao narod, kad su vidjeli Karuna kako izašao u svom bogatstvu, jel tako svi su poželjeli da imaju ono što ima karun. Vidi kako je on sretan, bogat. Kako mu je Allah puno dao. Svi su poželili. Šta rekaoše učenjaci? وقال الذين اوتوا العلم Rekoše oni koji su imali znanje. Pa su ovi koji imaju znanje najpozvanje. Šta oni rekaoše? وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ حَيْرُ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Teško vama. Allahova nagrada je bolja za one koji i dobra djela čine. وَلَا يُلَقَهَا ili na sabiru ali to ne mogu postati to neće biti dato nikome osim strpljivima osim strpljivima treba strpiti se treba strpiti se vlastite kapacitete zalagati neće kad je ni na ko i nijetko svojim vlastitim snagama pozivati opominjati s vlastitim znanjem koliko znaš vlastitim mogućnostima ovu vjeru učiti u vjeru učiti da bi mogli dostavljati i drugima, drugima, druge tome pozivati. Mnogi danas imaju razne analize, sastanke, tako planove, međutim, na svim tim planovima često braćo umjesto na svim tim sastancima i na svim tim sjelima i na svim tim dogovorima, dogovorima umjesto da se dogovara kako da se dava u Često su ispunjena ta siela dogovorima kako da se dava sužbi. Zato Allah tela nas podučava. Pazite dobro kad sielimo. Čive će i naša siela biti ispunjena? La khairati kathirimin najvahom, illa man amara bi sadaqatin, au marufin, au islahin bejna nas. Nema nikakvog khaira u njihovim sielima, osim onih koji naređaju sadako da se bijeli, da se pomogne i naređuju da se čini dobro ili žele da izmire ljude žele da izmire muslimane jesu naša sila time ispunjena ili su naša sila ispunjena šta smjernicama kako da zavodimo ljude pa preispitajmo se gdje smo put smo krenuli, šta se s nama događa a ovih koji dobra djela čine, a dobro djelo da bilo dobro mora biti iskreno ima Allaha i mora biti ispravno naša dava, mi hoćemo da bude dobro djelo, evo braćo ako želite da naša i vaša dava bude dobro djelo, onda mora to biti iskreno ima Allaha i mora biti šta ispravno, kako je Allah ali a.s. radio da njega u tome slijedim. Kaže Hasan al-Basri kad je spomenut ajet u Suri Marijem in al Dinaminu Ambusalihati seja ulahumur rahmanu buddha kaže oni koji čini dobra djela Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti da budu voljeni. Da je Hasan al-Basri ibn životin. Hasan al basri kaže za jednak čovjeka odlučio se da onda klanja i vadati da ga ljudi zavoli. On klanjaju i badati u mjesecima a ljudi nisu ništa govorili osim vidi ovog monafika se što su pretvara ništa nisu znači samo bržnja njihova još veća apostola kad je on sve to vidio na kraj kaže e moram biti iskren sa Allahom i samo što je počeo to raditi poslije toga zaista iskreno ljudi su ga zavolili ljudi su ga zavolili tako se prenosio od Hasan al-Basabih za ajat koji sam spomenuo prije Danas Allah ta'ala poziva da govorimo istim njemu se vraćamo, govorimo istinu. Ovaj ajed vraća kad je Allah s.a. objavio, Resul s.a.v. se okrenuo, prenosi Ebu Musa al-Ešari na podne namazu i rekao, Allah mi je naredio da vam naredim da govorite istinu. Pa je ustao otišao svojom porodici i svojim ženama i rekao, Allah mi je naredio da vam naredim da govorite samo istinu. Pa govorimo samo istinu. Budimo odistinoljubljivi i govorimo samo istinu. Nemojte očekivati da će od onih koji čine dobra djela biti mnogo neće. Ali mi se ne pripremamo za izbore i nama ne trebaju glasati i nije nas briga kolko je, to tako. A uvijek je ovi koji čine dobra djela bilo malo. Kaže da bude isela da tako kad govori Onima koji su došli da traže presudu. Kaže, mnogi ortaci jedni drugima činje nepravdu, ili ladina amanu amiru saliha. Osim onih koji vjeruju u dobra djela čine Wa qalilom ma A nije je malo. A nije je malo. Ne se čuditi. Čitajte knjige. Učenjaci ovog umeta, Selefa, još u trećim, drugom, trećem, četvrtom stoljeću, vidjet ćete da vape i kažu kako je malo danas onih koji su na sunnetu. Pa kad je tad bilo malo, je li tako? Bide že predaje, imam barbehari u svom dijelu, je tako, šerpe sunne, pojašnjenje sunne, ta spominje te, te, takve predaje, je tako? A živi u četstom stoljeću, je tako? Pa, ako su oni tad vapili i sjedočili i prenosili predaje kako su njihovi predvodnici govorili da je malo onih koji su na Šta, čekujete, šta očekujete da bude danas? Zato treba biti Allahu zahvalan, ponosan, sretan josef osjetiti užitak, ali i ovaj užitak, pokušati prenijeti na druge ljude. Allaha molim da nas učine od onih koji živije za Allahu vjeru. Allaha molim da nas učine od onih koji će živjeti i urijeti za Allahu vjeru onako kako nas Allah subhanahu wa ta'ala uči da bude kul inna salati wa nusuki wa mahijaje wa mamati lillahi rabbil alamin reci, zaista je moj namaz i moje klanja kurbana moje obredi i moj život moje življenje i moje umiranje sve je to Allahu gospodaru svjetlom i tako mora biti, i kad tako bude onda tako ćemo osjetiti užitak i ljepotu ove vjere i onda će ljudi primijetiti da mi ovu svoju vjeru volimo i da u njoj uživamo, pa će nam zaviditi i onda jel tako će žuditi za onim što je kod nas i onda smo mi dajli. A ako ljudi budu vidjeli da se mi patimo, tako, onda neće ljudi patiti. Ljudi rade samo ono što vole, a to druga tema u Zalahu pomoć za neki drugi priliku a ljubav ili voljenje je od čartovaša la ilaha illallah molim Allah da mi grehe oprosti da bi samote sakrije molim Allah da vam grehe oprosti i da i vam samote sakrije da preko ružnih naše prijeđe Allah da vas nagradi najljepšom nagradom za sabor i strpljenje što ste ovo pažljivo saslušali Allah da naša srca učini od onih koja kad čuju istinu, prijevate i svijere. Draga moja vraćo i ciljene sestre, mi vas pozivamo da zajednički uživamo u radu za Allah-u, te bar da ćemo Nemojte u tome da se kolebamo. Hajmo malo korak naprijed pogledati one koji su nas pretekli u vjeri. Vi znate danas da na mnogim, na mnogim dijelima Donjavuka se muslimani bore protiv nevijednika koji razve metode koriste da ih ubijede da sjednu sa njima Imali pregovaraju ima potrebe, potrebe taliban da se okupa ima je tako da i on pojede fine čorbe da i on malo osjeti kako je lijepa kuća i lijep ambijent da siđe sa ti brda otkud zašto on to sve radi zašto se to žrtvuje koja je to cijena mi znamo onako, razlobski gledanjem gledamo da je to naporno i teško. Ali on u tome svemu poživljava veliki užitak. Zato, zašto? Zato se bori za Allahu tabaraka ta vjerovu. Radi nešto konkretno. I u tome uživa i ostaje da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za nas. Mi koji još uvijek nismo odlučni da živimo po sumnetu da se odazovemo Allahu i tebara keva ta'ala vjeri da budemo daije u me mirovnom periodu, da pozivamo sebe i druge, da živimo u islamu i da uživamo u tome I da taj užitak vide oni koji su kod nas, kao što je kazao šehu nislaminu ta kada bi izdali naši nevijenici koju blagodat i sreću nosimo u svojim prsima poveli bi vojske na nam to otmu i zaista je to tako Zaista je to tako, znači onaj vjerni koji osjeti slast imana i u življiv, u Allahu i tabarak evo ta'ala vjeri, on jednostavno je već, kao što smo čuli, on je jednom mnogom što se kazalo u džennetu. Jer kaže opet Čehovi Sadu Milutajmi na dunjalu ima džennet, ko uđe u njega uđe u ahiratski džennet, a to je iman. I zato mi pozivamo sve, i sebe i vas, da uđemo u taj užitak, da uživamo u islamu, a najbolji način užitaka užitka je pokoditi se ono što Allah te naredio, ostaviti ono što je Allah zabranio i znači biti veliki optimisti mu te ili i biti konkretni u našim postupcima. Iste džibu lillahi. Volir rasuli i da da'akum lima juhijekum. Oda sa Allahu i njegovom poslaniku u ono što će vam ponovo život aktivirati. Dati vam ponovo novu snagu i energiju u radu za Allahu Tebara kevata ala vjeru. Pa ovi ibadeti koji su izveđu nas i naše gospodara možemo kazati personalnije i badati namaz, post i ostalo je. To je ovo što te čini muslimano, bez toga ne možeš biti musliman. Ali zalaganje za Allahu tabaraka ta vjeru je ono što ti daje užitak i na tom putu da sretniju svog gospodara, to je ono što ćeš naći u ahiretskom rusaku i vidjeti svoje posebne nagrade na onome svijetu. Zato, molim Allaha tabaraka vjerovu ta'ala, da nagradi prvo vas za ovakav lijep odzir i ovakav lijep sabrđe milovoj topoj sali, a zatim da budemo konkretni, da zaista iz ovoga govora, kao što je to osobina pravi vjernika, ali ne djene jeste ni bi oni koji slušaju govor, a zatim najspravnije slijede, a mi smo pokušali da što manje o sebe kažemo, a da što više bude hvala Allahu a hvala Brasul, Naša zadnja dovla je vala Allahu gospodaru svih svjetova. Asalamu alejkum ورحمه الله تعالى وبركاته. Nismo konačni da svoj lava koliko još imamo vremena. Oni? Ako, evo tu smo mi. I onako je ovo inshallah ribać i šekiranje, znači jacije namaza. Ako ima kakvih pitanja, ono što znamo to ćemo odgovoriti. Želimo jednostavno zajedno sa zajedno s vama podijelimo nepote ove vjere, bilo kakva pitanja koja su vežana a temu i mimo teme. Ehle i nešto i da se da se Srbije i Niko se nije uglasio, on se na ovom I što je, je kaže, ne znamo. a zna I Talmudu, stoji da je Allah godin razprav sa iz je A i pokajte Sutra da sam su mi povijelu da je ba ste ovdje znači, u smo se, da ne dijavali posto okazljeno sve. Ključi sam u Fahdavoj džaniji vidio letom Markov dan, 1926. suorganizaciju iz religijskog liječe, konstitucija B&A. Ja bi mogli da malo, da bi se najalno pozivam u bolj potrevanje. Poznamo, mi se sve vrajeno da ne volju sazorile da se legalizme neoljavnom znači pozivamo da se podmijenim nešćudim sunetam i da se otim se Ovo je bilo pitanje, znači, da su bili utisci, tako? A, u svakom slučaju, znači, ako a, ljude podstičemo na nešto, onda mi svakako nemamo snage da vas podstaknemo da radite nešto Što mi sami ne radimo tako? A ako vas podstit da Da se pokrenete da uradite nešto konkretno da, U borbi za sunnet, za uzlizanje Allahove s.a.v. Onda to vjerovatno znači da Uradite ono što mi radimo i pokučavamo tako? Mnogi ono što mi radimo nazivaju fesadom tako? baš to što mi radimo uzdizanje sunneta pozivanje sunneta to nazivaju fesadom tako? i osporavaju nam naš ičtihad i trud i smatraju ga neispravnim i batilom i uzaludnim međutim Wallahu ja'lamu l-mufsidu minal muslih Allah zna ko je mufsidu ko muslih Ko pravi fesada, ko uspostavlja re, je li tako? Pa mi smo ubijeđeni da oni koji su na novatarijama i pozivaju novatarijama, da oni neće na tome osadu, je tako? I da će oni uz te novatarije još mnogo grijeha sa sobom natovariti, ako se uspiju izvući da ne zapadnu u širku i kufo? tako? Pa mi smatramo također da Allah SWT će brzo pokazat, jel' tako? Pokazat će Allah SWT ko je muslih, a ko je mufsir. Kako će pokazat? Pokazat će tako što će Allah SWT svaću stvar razotkriti. Allah SWT je zagarantovao da kontradiktornosti neće ostati nerazotkrivene i nejasne, jel' tako? Pa kaže Allah s.a.w. Dawudu a.s. Inna alladine yadillun an sebi lillahi Lahum adabun šedidun bima nesu jomel hisab Oni koji zalutaju sa pravog puta njima pripada žestoka patnja Zašto? Zato što se zaboravili na sudnji dan Svako gubljenje izbida Susreta s Allah s.a.w. Čini čovjeka šta? Da odmah zaluta i da od mas kreni. A onda nakon toga kaja Allah subhanahu wa ta'ala Am najjalu alladheena aminu wa aminu salihati kal mufsirina til alad Am najjalu muttaqina kal fujja Zarče mu učiniti da vodu isti oni koji vjeruju i dobra delacine kao oni koji čine fesad nazim Zarče mu učiniti da oni koji su muttaqin koji se Allah boje i Allahove grame se poštuju da oni budu isti kao muđžerinin, pa kao zločinci koji nered čine i fesat. Em hasib al-ladina ijtarahu as-sayi'ati an naj'alhum kal-ladina amanu wa aminu salihati sewa'an mahyahum wa mamatuhum. Zar misli oni koji loša djela čine? Ružno radi, ružno postupaj, zar oni misle da ćemo ih učiniti isti kao oni koji vjeruju i dobra djela čine. Pa brzo ćemo mi vidjeti je li naše djelo dobro ili mi. Kako? Zar mislite da ćemo ih istim učiniti oni koji dobra djela čine i oni koji loša djela čine isti njihov život na dunjaluku i njihovu smrt. Allah s.a. naš život na dunjaluku neće učiniti istim i neće naša smrt biti ista Allah spana će to razvoj Zato uh, Znači Preduzmite Borite se Snađite se Borite se za istinu Za uzdizanje sunneta Okupite se oko sunneta Oko sunneta ćemo biti jedinstveni nikad nećemo biti jedinstveni oko načega drugoga. zato se ovaj pravac zove ehlu sunne val djema' sunneta i djema'at zašto? zato što djema'at ne može da bude bez sunneta ako je na navotari to bude razdor razdor i nered. pa Allah va spomogu Allah s.a.v. zna ko je mufsir a ko misli a muslimat Allah subhanahu wa ta'ala ono da ko uspostavlja red je odma nakon ovog ajeta sač što gospodje Ibn ul Kayyim rahimehullah ta'ala. Ovaj ajet o onima koji kad godim se šta pruži od dunjala uzmu, nakon toga slijedi ajet koji definiše ko je muslim. Ko čini red na zem, ko popravlja stanje. Definiše i pokazuje Allah subhanahu wa ta'ala والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه oni koji se čvrsto drže knjige, čvrsto uhvate za knjigu i uspostavljaju namaz. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِّيُعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ Pa Allah neće dati da propadne nagrada kome? Onima koji su muslihin, uspostavljaju red. Neće dati da propadne nagrada onima koji redu uspostavljaju, koji popravljaju stanje. A koji su to koji popravljaju stanje? Evo, u ovom ajetu je defini sam. Koji? Koji se čvrsto uhvate za knjigu i namazu spostavljaju. Tako, čvrsto uhvate za knjigu i namazu spostavljaju. Pa eto, oni su sigurno muslihini. Allaha volim da nas učini od ovih muslihina. Allaha volim da nas učini od ovih muslihina. Ahla ti što što je je na da mi svakako imamo veze s tekfirom, ovo tako? Zašto? Zato što je tekfir, propis šarijeta, je tako? Da se nevjernik smatra nevjernikom, to je šarijetski propis, je tako? E sad, i namaz je propis, i post je propisan, je tako? I određen kako se posti, i namaz kako se klanja, je tako? I hadž kako se obavlja, sve je u šarijetu propisano, pa smo malo prije govorili dava kako se čini dava, kojim redom, je li tako? Sve je propisano, tako istu kako nemamo mi pravo da samovoljno odredimo kako ćemo mi klanja. tako, ja ne mogu klanjati kako ja mislim da treba, nego kako je propisan. E tako isto, tekfir je propis i tu ja i ti ne možemo ništa. On je šerijetom propisan i dokle god je taj šerijetki propis smatranje nevjernika nevjernikom, Ispravan. I dokle god mi ispravno taj propis sprovodimo, ne može nam niko zamjeriti, tako? Naprotiv, zamjeri se onima koji taj propis zapostavljaju. Jer i to propis vjeri. To nije hoćeš li ti nećeš, to je od ove vjeri. Tako? Mi ne možemo ovu vjeru birat. Operisati pa onda vadi samo dijelove koji odgovaraju našim strastima. Nemamo pravo inače se sa nama des kako? kao sa Musa ovim narodom voiz nad taknal jebala فوقهم kao da je zlata i znali da i kad smo dali da brdo iznad njih progovori o tako? koji je iznad njih bilo kao da je a, kao da im pravi hladovinu kao oblak zasenio ih tako kome Židojima. benu israelu šta je se desilo kaže Ibni Ketir u svom tefsiru da židovi kad im došao Musa sa Tevratom kažu onaj gde nam prvo pokaže šta ima u Tevratu pa ako nam se svidi onda ćemo ga prihvatiti kaže Musa narode moj prihvatite Tevratu cijelosti i povjerujte u njega odmah ne ne ne ti nama prvo pokažeš, šta je u njemu pa ako nam bude pasalo mi ćemo vjerovati ako ne bude, uzeti ćemo samo što nam odgovara. Pa je Allah s.w.t. kad su tako postupili, podigao čitavu planinu sina iznad njihovih glava. Pa je progovorilo. I oni se sigurno mislim da će sad to se na njih strovali. Uzmite snažno, čvrsto ovo što nam dajemo. Znači odmah to sve prihvatite pa su oni pali na seždu je tako ovako nalijevu obru je tako i rekli vjerujima a virili hoće li brdo na njih da se strovali e hoćemo li mi sad tako ovu vjeru operacije ovo nam se sviđa ovo nam se ne sviđa ne je tako Allah sviđa nevjernicima naziva oni koji Jo, minun ne bi baldi kitab, jo, ekforu ne Vjeruju jedan, dio drugi ne vjeruj. Tako mi u ovaj tekfir moramo vjerovati, onako kako je propisano u Koranu i u sunetu Rasula s.a.v. Druga je stvar, ako neko smatra da smo mi u nekim pitanjima tekfira pogriješili, pa smo nekoga pogrešno proglasili nevjerniku. Pa e tu dozvoljavamo da nam neko kaze, ej, hey, tu ste pogriješili, niste radili pravilno, dokaz je to, mi ćemo sastučati i o tome razgovaramo, tako, tako. E, što se tiče a, ovoga što mi radimo da sopstvene međude osnevamo, kojima namaze obavljamo i obavljamo džume, on je vezan sa jednog drugog aspekta, je tako da mi kao ehalu moramo raditi na uzdizanju srneta, ako se ne distanciramo od svih onih koji jasno nisu na jel' tako? Ne treba mi objašnjava da neko nije na sunet. To se jasno vidi, jel' tako? Ako se jasno distanciramo, mi smatramo da smo oda jasno istakli ko smo, šta smo, da jasno ljude znaju čemu tačno pozivam, jel' tako? I onda imaju priliku da se oda odazvu. I onda u tim džamijama, znači našim, mi možemo slobodno da Učimo Kur'an, niko nam neće ugasiti svjetko za ključan čaniju, možemo da halki držimo, možemo da otarašeno, znači neuslovljeno govorimo o Allahovoj vjeri, jel tako? ono što je propis, propise, jel tako? i tako dalje. Dok, ako ostanemo, znači, iako ne smatramo da je namaz iza novotara ili namaz iza nekog fasika koji puši, sluša muziku, jel tako, i mnoge druge, druge javne grehe čini da smatramo da je neispravno namaz, kao namaz jedan. Ali smatramo da je neispravno da mi non stop za njim klanjamo i tako ga podržavamo. I onda tu u toj žami moramo mu non stop to prešućivati. Ali mi kad šutimo, mi, znači šta tu radim, pomiješali smo sunnet koji želimo da praktikujemo sa njihovo Novotarijom i ljudi sa strane vide i misle to je sve isto, je tako, a nije isto. Jeste mi razumeli? Znači to je taj cilj koji mi želimo da, da jasno bude ono na čemu smo mi, a ono na čemu smo oni. Pa ko hoće njima da se odazove, nek se odazove, ko hoće ovome da se odazove, nek se odazove, tako? da jasno bude istaknuta zastava, da svi znaju da mi nismo ni s političkom partijom. Nismo nisakvom institucijom, imamo samo Allaha i imamo samo Kuran i sunku. Koće Ko nekso razviti, o tako? Ko neće, mi ga ne napastujemo, tako? Smatramo da ta metoda prisustva tamo, dovodi nas u grijehe neminovno, da poslije mi tu novatari počnemo polako praktiku rat, gubi se sunne. Gubimo se tu, jel tako? Godinama prešučimo, nećemo spomenuti daj neka novotarija, novotarija a onda poslije ćemo i sami početi polako te novotarije praktiko je tako i na taj način dolazimo u jedan čor sokak, pa dobro je tako šta je sad onaj šta mi hoćemo imamo kakav cij tako, tu smo sa njima non stop, tapšemo se je tako gladimo se jedni drugima licemirno, je li tako se smješkamo tafkamo a oni nas smatraju da smo zalutali jel' tako a mi nis smatramo je tako, I imamo dokaze da nis na sunetu, nis na pravom putu kad kažem nis na pravom putu znači da imaju kod sebe zabluda ne, sma, ne da su u totalnoj zabludi je tako pa eto, to je zamisao znači i zamisao da, da vi jednom kao nositelji suneta budete ponosni u svojoj vjeri, jel tako, da ne budeš non-stop, u sagjeti glave kad praktikuješ sunet da, da očekuješ samo kočiti neku uvredu nabaciti ili te onaj iskusao gledat, to se raskomotiš u svojoj vjeru da budeš raskomoročno rasterećen. A pa, ja smatram da i njima to godi jel tako da ih postavim u novinomire, ali mi smo njima optrećenje, jel tako, mi smo njima stalno neko optrećenje, uvijek kad god nas vide, mi ih svojim izgledom upozoravamo na njihove grije, na njihove novatarije, jel tako, i oni onda nemaju slast u sve to tome, ni tako, pa je najbolje znači da svako ide svojim putem, jel tako, ja, ovo naši štiha, oni koji smatraju da mogu nešto postići na boljitku za islam, na taj način, neka rade. I mi kažemo, Allah vam dao uspje, mi volimo da bi uspje. Jel' tako? Ali je vi, i vi isto tako, ako se ne slažete sa nama, restite, i vam da Allah dao uspje. Jel' tako? Iako, iako vi, iako mi ne vidimo da to treba tako ako što vi radite, ali Allah vas pomoga. A pa koji iskreno ustije se, je tako? Allaha molim da podari ustije, tako ako, ako radimo za Allahov din, ne sme tada da ponekad radimo različno. Ako nam je isti, ne moramo se tako I ne moramo jedni na drugi gledati kao na tako? ovo ili ono če ima dodatak. Mi možda ovdje se praćemo. prvi put susrećemo s ovim nekim, hajde da kažemo, ovaj podjelama. Sam ummet je danas takav, kakav je spodjeljen. Koje god hoda islamskim svijetom, vidjet će Derviška džamija, Teblijska džamija, Nehvanska džamija, Selefijska džamija, jel tako? Ova. I jednostavno to tako funkceće u čitavom ummetu. Jedino u Saudijskoj Arabi možemo kazati da je znači sve džamije drže Selefije, smisa, znači nema notarija po džamijama. Ova. I onda jednostavno a ovaj, nema znači potrebe ovakvom govoru koji mi danas govorimo. Na vidjeli ste sami Turci, imate Dijanet, to je državna islamska zajednica, imate Mili Goroš. To su onako trojih vance, znači ljudi koji su ovaj, osuđeni od države Turske i nesliju da radi u Turskoj rogu vani, a oni su znači, svojim radom unaprijedili ovu ekonomsku situaciju u Turskoj, znači svojim donacijama i svojim znači, ovaj, etnomskim projektima. Tako i novim ovim pravostadima, čudi me da se toliko diži trašine oko toga, ovaj, zato što neko vi znate na ovim pravostadima da nisu mogli naći zajedništu sa mnogo, mnogo puta s našim hođama, pa su se naše sebe neke kutke i po nekim da kažemo Brline, po nekim planinama gradni po, po jel tako ovaj i ovaj drugi mjestima gradske teke i dan danas ovaj to grade i jednostavno to je nešto što može proći. Dalje evo vi znate da u bosni znači imaju šicke, Huseinije po Sarajevu na drugim mjestima o tome se ništa ne govori. Jednostavno čak se ide na otvorenja takvi znači ovaj, e, meseđida, ako i možemo nazvati. Meseđid ima, s druge strane, ljudi koji jednostavno ovo je, po meni, najliberalnije što se je moglo uraditi. Jer imaš, znači, problem ako budeš reaguo na njega, ovaj, što navodim, jedan brat skoro u Sarajevu, kad je tijelo sam da ostale izrežače na ljekcije, u džavidu, ponavljam Kur'an, pa mi je rekao, hoće, ne meneš ostati. Kako ne mogu ostati življivio? Dok odijem da sve gradati, prođe vrijeme, kaže, ne meneš se? I nazvao policiju. Došla policija, možda lično dao lično, pregledao da šta praviš ti problem, ovdje oni došli na jamfure, ni kontaju, sad on nešto, otima džamiju, kaže, ovo, eto, želim ovdje da ostavim u džami, da učim Kur'an, do jaci da ne idem kući daleko mi je, tako dalje. Kaže maš ti pravo da ostaneš žračaj mu lečnu kartu. Može ga gledati, neće nikad valit. I to je, to je znači. Ovaj, Sjećam se jednog starog građe koji je napravio dosta džamija u Bosni, kad došao sam u krajinu jednu džamiju, a on inače sunu soblaću, ima uvijek čakšire turban na glavi, pa je volio u džamiju koji donira da ostane jedan konak. Pa je došlo na povodnje, klan je ostalo i kindije, tako, konač u džami, hođa je sapio, džematlje je ovaj dido, da ga nekako oprimimo na sabahu, nešto mu skupimo u da se ne bi ovo zadržao puno. I tako oni sjelili i napravili malo Srbije nekakve, skupimo para i gardarobi, i kažu, hađi, ja ovo je naš domet, sretno ti bilo, ovo je naš džemat, ovako baš nije nešto jaki, a on je imao običaj kad, se, kad ga nešto dibe, kaže, o, o, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kaže, ja sam bogatio čitavog ovoga džemata. Izvedio tucu para, veli rašao sam s preporodu da ne znate dalje kuda ćete. Nemate para, ovo završite. Ja ožem da ova je bude svjedok da sudime danu, da sam ja ovdje i badatio i prvo vrijeme. Znači, samo se diže, da kažemo, ovo je više pitanje znači, političke prirode neko želi da znači, diže prašinu zbog toga što jel, ja, hoćemo mi ovdje kakav jednopartijski sistem. Vi znate da ovaj, mi imamo problem ovdje s našim narodom u samoj akidi. Naš narod nije hanetijski akidi, je tako? Znači nije selefijski akidi. Mi nemamo nikadih problema da sutra ovaj. Neka nam otvore kao što je šef otvorite džamije, otičemo u svaku džamiju da vazimo, da objašnjavamo ljudima ovaj, ovaj din. Ne tražemo mi ni nikvu vlast. Daćemo svaku našu džamiju u vaku Islamske zajednice, bude budu je po nek bude po, sunnetu, nek bude po apidih, ne sunneta, problem nije. Tako da, znači, mi želimo da ovakav način, da imamo normalan ambijent gdje se možemo odgajati. Ja ću vam reći iskreno, ja se večeras nisam lije posjećao na namazu koga sam obavio. Ovo je krađe od namaza, draga moja draća. Zato što tu jednostavno, kakva trka? Čemu trka? Jel tako? Ovo nije samo problem, jel tako? Kod nas, obo svi obolje, od prilike je u Trskoj dulje, dulje predavanje salama nego čitav ljada klijat. Da Allah sačuva. Tako da, mi moramo, znači, neki način ovaj, pokazati ome svijetu kako se uživa u namazu, kako se uživa u islamu. Od prilike, ono mi vreme, da zaključimo. Mi imamo, znači, jače nodoveze, znači, da, da mi nikako ne možemo dopustiti da, da ispadne naše džame koje, ali tako, gradimo i radimo, da poredimo sa, sa tekijama, sa husimijama i tako dalje. Međutim, vi pogledajte jednu očitu stvar. Znači, islamska zajednica poleriše sve na otari. Znači, i Rafidije i Šije mogu doći u džamije naše i zajedno s hođom držati vazove i dersove, sufije također. Imamo tekiju u živinicama, na primjer, 20 koraka od ulaza gradske džamije ja napravljene niko ne usporava čak tako i tako dalje i treba da znate da smo mi vodili razgovore sa odgovornim ljudima Islamskoj zajednici kod toga i kad smo im pregovorili kako to da sve podržavate osim istine Allahi nisu imali odgovor. kaže mi njih ne podržavamo nego ih samo tolerišimo pa eto da ima makar malo tolerancije za nas o tako kako to da nema tolerancije za Kur'an i Sunnet, a ima za sve ostalo, je tako? I vi vidite, znači, da ovdje, a i u čitavom svijetu, zvanični, znači, uh, mimberi, je tako, uh, zvanična ministarstva, vakufa, ili kako se gdje zovu, je tako? Uglavnom je borba za što? Ne za uzdizanje vjera, nego borba za ukroćivanje. Pa tako? Pa nema, znači e, nijedan jedan hođa nije nazvao policiju niti se bunio kad nema nikog na namaz. Pa ako se netko pojavi da uči Kuran. Tako, evo jezan uči. Znači ja sam samo nabacao ovako nekoliko stvari i možete o tome razmisliti, ali prihvatamo sve vaše sugestije, sve vaše savjete, primjedbe, zamjerke, prihvatamo dođite na našu adresicu, zakon